Mattiðsörgvöðspjall, 21. kapli Þegar þeir nálguðust í Jerusalem og komu til bedfake við olíufjallið, sendi Jésús tvo lærisveina og sagði við á Farið í þorpið hér framundan ykkur og jafnstjótt muniði finna östnu bundna og fóla hjá henni. Leysið þau og færið mér. Ef einhver hefur orðum, þá svarið, drottin þarf þeirra við og munan jafnskjótt senda þau. Þetta varð svo að rættist það sem spámaðurinn sagði fyrir um Segjið dótturinn í síjón, konungurðinn kemur til þín, hófærir er og ríður astna, fóla undan áburðargrip. Lærisveinarnir fóru og gerðu sem Jésús hefði bóðið þeim, komu með ösnuna og fólan og lögðu á klæði sín en Jésús steig á bak. Fjöldamarkir breyttu klæði sín á veginn, en aðrir hjöku greinar af trjánum og lögðu á veginn. Og múgur sá sem á undan fór og eftir fylgdi, hrópaði, Hósanna, sinni Davíðs, blessaður síða sá sem kemur í nafni drottins, Hósanna í hæstum hæðum. Þegar Jésús kom inn í Jerusalem, varð öll borgin í uppnámi og menn spurðu, hver er hann? Fólkið svaraði, það er spámaðurinn Jésús frá Nasaret í Galílefu. Þá gekk Jésús í helgidómin og rak út alla sem voru að selja þar og kaupa, rætt um borðum víkslaranna og stólum dúfnasalanna og mætti við þá, rýtað er, hús mitt á að vera bænahús, en þið gerið það að ræningja bæli. Blindir og haltir komu til Jésú í helgidóminum og hann læknaði þá. Æðstu prestarnir og fræðimennirnir sáu dásendarverkin sem hann gerði og heyrðu börnin rópa í helgidóminum hósanna sinni Davíðs. Þeir urðu gramir við og sögðu við Jésús heyrðu hvað þau segja. Jésús svaraði þeim Já, hafið þið aldrei lesið þetta af munni barna og brjóstmikkinga býrð þú þér lof. Hann fór frá þeim og úr borginni til Betaníu og hafði þar náttstaf. Árla morguns hælt Jésús aftur til borgarinnar og kendi hungurs. Hann sá fíkjutrýja eitt við vegin og gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við að aldrei framar vaksi ávöxtur á þér að eiljufu og fíkjutrýjað visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu Hvernig gæt fíkjutræð visnað svo fljótt? Jésús svaraði þeim, sannlega segi ég ykkur, ef þið eigið trú og efist ekki, geti þið ekki aðeins gett slíkt sem framkom við fíkjutræð. Þið gætuð enda sagt við fjall þetta, lyft þér upp og steip þér í hafið og svo mundi fara. Ef við trúið, munið þið öðlast allt sem við byggjið. Jésús gekk í helgidómin. Þá komu æðstu prestarnir og öldungarnir til hans þar sem hann var að kenna og spurðu Með hvaða valdi gerir þú þetta? Hver gafði þér þetta vald? Jésús svaraði þeim Ég vil og leggja eina spurningu fyrir ykkur. Ef þið svarið mér mun ég segi ykkur með hvaða valdi ég geri þetta. Hver fól Jóhannessi að skýra? Var það guð eða voru menn? Þeir hver hverfið annan um þetta og sjöldu ef við svörum það var guð, spyran, hví trúduðu honum þá ekki? Ef við segjum það voru menn, megun við óttast fólkið því að allir telja Jóhannes spáman. Og þeir svörðu Jésu, við vitum það ekki. Jésús sagði við þá, ég segi ykkur þá ekki heldur, hver fól mér að gera þetta Jesús sagði hvað virðist ykkur maður nokkur átti tvo síni, hann gekk til hins fyrra og sagði sonur minn, far þú og vinn í dag í víngardi mínum hann svaraði það vil ég ekki en á eftir sá hann sig um hönd og fór þá gekk hann til hins síðara og mælti á sömu leið hann svaraði, já herra en fór hverki. Hvor þeirra gerði vilja föðurins? Þeir svara sá fyrri. Þá meldi Jésús. Sannlega segi ég ykkur, tóllheimtumenn og skækjur merða á undan ykkurinn í Guðs ríki, Því að Jóhannes kom til ykkar og vísaði ykkur á réttan veg og þeir trúðu honum ekki en tóllheimtumenn og skækjur trúðu honum. Það sáuðið en tókuðu samt ekki sinna skiptum og trúðuð honum. En sagði Jésús, heyrið aðra dæmisögu. Landeigandin okkur plantaði víngarð. Hann hlóð garð um hann, fyrir vínþröng og reisti törn, seldi hann síðan vínirkjum á leigu og fór úr landi. Þegar ávastatímin nálgaðist, sendi hann þjóna sína til vínirkjanna að fá ávöxt sinn. En vínirkjarnir tóku þjóna börðu einn, drápu annan og grýttu hinn þrydja. Aftur sendi hann aðra þjóna, fleiri en þá fyrri, og eins fór þeir með þá. Síðast sendi hann til þeirra són sinn og sagði, þeir munu virða són minn. Þegar vínirkjarnir sáu sóninn sögðu þeir sína milli, þetta er ervingin, förum og drepumann og náum arfi hans og þeir tóku hann, köstuð honum út fyrir víngarðin og drápa hann. Hvað mun nú eigandi víngarð sin skera við vínirka þessa þegar hann kemur? Þeir svara, hann mun vægðar lust tortíma þeim vondum mönnum og selja víngarðin öðrum vínirkjum á leigu sem gjald honum ávöxtin á réttum tíma. Og Jésús segir við þá, hafiði aldrei lesið í ritning Stegnin sem smiðir nýr höfnuðu er orðin að hýrningar steini. Þetta er verk drottins og undursamlegt í augumvorum. Þess vegna segi ég ykkur, vöðs ríki verður tekið frá ykkur og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess. Sá sem fellur á þennan stein mun sundur mólast og þann sem hann fellur á munan sundur merja. Þegar æðstu prestarnir og farísiarnir heyrðu dæmisugur Jésu, skildu þeir að hann átti við þá. Þeir vildu taka hann höndum en óttuðust fólkið þar en menn töldu hann vera spáman.